А ти хоч знаєш, що це таке? І взагалі, знаєш ти хоч що-небудь? Чому ти вважаєш, ніби я нічого не знаю? Мені 21 рік. Згадай себе, ти в такому віці вже командував батальйоном, якимись особливими мінометами. Чому ж я, твій брат, не можу хоча б наслідувати тебе, повторити твій приклад? Про війну не треба. Командувати на війні – про це знають тільки ті, хто там був, там смерть зрівнює всіх, і командирів, і підлеглих, а тут, ти ж сам хвалися, сиди в кабінеті, морду надимай, та відзвоню по телефону. І все тримається, як і за Сталіна, на страховій брехні, а не на знаннях і вмінні. На війні командирів відбирає сама смерть, вона вибирає найвищу мужність, найвищу гідність, найвище благородство. В звичайному житті прості люди добираються за здібностями, за вмінням, а керівники? Ну, ситуація, ну, випадок, ну, слухняність і запобігливість перед вищим начальством, але на цьому ж не може триматися велике справжнє життя. «Ось чому серед наших керівників, оскільки я їх бачив так багато людей обмежених, затурканих, тупих, егоїстичних, а найстрашніше, вони абсолютно нічого не вміють робити і зовсім не приймаються цим. Як кажуть в народі, дурните і не журиться. Не хотілося б мені бачити тебе, Марку, серед таких людей». Він, мабуть, і не слухав мене зовсім, бо його запитання, що несподівано пролунало з темряви, було для мене мов ляпас. «Ти не віриш у кадрову політику нашої партії?» «Кадрова політика? Про що це він?» «О той маленький Сталін в нечутних кавказьких чобітках, а за ним табунець соратників-прихвуснів, всі теж маленькі, дрібненькі. Хто хоч на вершок вище за вождя пригинається, вганяє голову в плечі – оце кадрова політика. Сталін вмер. Тепер бігає поперед усіх наш дорогий Микита Сергійович, а за ним знов табунець і знов ті, хто вище і першого, готові провалитися крізь землю. І це кадрова політика? Злі карлики керують велетенською країною, ненавидять усіх, хто на них не схожий, впускають до своєї номенклатури тільки таких, як вони. Може, оце і є та кадрова політика? Брат, мов би, прочитавши мої гнівливі думки, заявив. «У нас на посадах завжди були кращі з кращих». «Гай-гай», – гірко засміявся я, – «аби ж то кращі? Може, Климошняк краще, А може, сирота?» Який продав професора Черкаса, а за одного і твого брата? Сирота відповідальний працівник обкому партії. Зайве свідчення того, що до посад ведуть тисячі доріг і не завжди прямі праведні ті дороги, багато покручених, звистих або вже й не дороги, а нори, підземні лабіринти. Добереться в такий сирота до посади. А що він уміє, що знає? Мабуть, тільки й знає, що в нас праця самовіддана, патріотизм – полум'яни, труднощі – тимчасові, схвалення – одностайні, єдність – монолітна, ентузіазм – всенародний, успіхи – небувалі, аплодисменти – бурхливі. Хто продав душу дияволові безликості, сам повинен стати безликістю і докладатиме всіх зусиль, щоб зробити безликим і весь народ. Скорода казав, чоловік, мір сердечний погубивши, погубив свою главу і свій корінь. «Ти анархіст, як усі селяни», – зітхнув Марку. «Ніби ти не селянин. Я скинув у себе цю зашкарублу оболонку, інакше і мене б поглинула дрібно буржуазна стихія. А яка стихія цікаво годує тебе хлібом? Втім, пробач, кожен годує себе сам». Отак воно краще похвалив мене Марко, бо це ж, пробач мені звичайнісінька демагогія. Демагогія йде завжди згори, а я живу внизу, на самих глибинах. І прірвав цілих тридцять років, і ніби один з нас так і зоставався сидіти на самому дні тої прірви, а інший підіймався або зносився над нею, щоб потім.